І вмить крик зник, немов пацієнт пірнув у воду. «Стійте!» – тривожно крикнув секретар і підбіг до групи. «Ви його вб'єте, сучі сини, і ми втратимо нашу премію, та ще й під суд попадемо. Ідіоти! І, можливо, так? Він зомлів. Давайте швидше води розв'яжіть його. Ти розв'язуючи, чого стоїш, вилупивши очі». Два МВДсти кинулись виконувати наказ секретаря, а голова Радгоспу вийняв із коробочки цигарку і закурив. Але очі його неспокійно вдивлялися у заумліле чи мертве тіло, яке хилиталося одрухів рук, що хапливо розв'язували шнур. Третій емведист бігом приніс відро води і стояв з ним на поготові. Коли весь шнур було витягнуто з-під Степана, всі нехилились над ним». Він не дихав. З носа й рота текла густа, майже чорна кров, застигаючи вродуватий щетині вусів і бороди. А спухли лице у синіх плямах під очима і на вилицях з брудними налиплими на чолі пасмами жовтого волосся було мертво спокійне. Ли йому на голову і на груди, скомандував секретар. Третій ведист. Линув із відра, як на вогонь, на обличчі та на груди Степана. Він не вирухнувся. Секретар став на коліна перед ним, розстебнув його мокру всю сорочку, приклав вухо до грудей і почав слухати. Чорт його зна, нарешті відхилившись, бовкнув він. Може, й мертвий вже лишче. Третій МВД знов линув. Усі ще напруженіше вдивлялися у мокре, закривавлене понівечене лице представляється падлюка, муркнув голова. «Дать би йому ще пару поцілунків, чого-то жив би, але ворог народу не оживав. Мабуть, по лікарі доведеться посилати. З досадою, – сказав у відділу, і теж закурив. Трохи передали хлопці куті меду». Раптом секретар, що не зводив очей із лиця катованого, зробив рукою знак, щоб мовчали, і нижче нахилився до закривавленого лиця. Заплющені повіки на ньому – Злегка здригнулись і слабенько розсунулись угору. «Живий!» – з полегшенням кинув секретар і встав з колін. Усі теж відсунулись трохи набік і почали чекати. Шпигун застогнав, ще видно не опритомнювши зовсім. «Тепер треба іншого способу. Нічого не зробиш». Ех, спортив хлопці, футбол. Із жалем промовив мрійний, уповноважений. Ну то нічого, поправимо. І він, одійшовши, сів на своє місце. Голова Радгоспу теж сів і прихилився всім лицем до його лиця. що будемо тепер робити? Діловито і з відживленою енергією, стиха, спитав він. Мабуть, візьмемо на справу?" Таким самим спокійним, роздумливим тоном лікаря, який береться до іншого ліку, відповів мрійник. Хай, як прочує, спробуємо витягти зізнання. Ну, а як не дасться, що ж будемо брати іншим способом? Через кілька хвилин ворог народу очувнів. Його підвели, усадили на стілець лицем до стола, за яким сиділи всі слідчі, два фершили, тримали його з обох боків, за плечі, щоб не впав, ну, суворо, але з відтінком повчайності звернувся до нього голова радгосподиш опинатись? Скажеш, хто ти? Степан дивився перед себе запухлими щілинами колись великих очей і нічого не відповідав. І невідомо було, чи й чув він, товариша, голову. Ну, відповідай, відповідає. Чи хочеш ще науки? Ти американський шпигун, правда, признаваюся? Шпигун без крутив головою в один бік і в другий і прошипів крізь набухлі губи «Я не шпигун, я вже сказав, хто я? Ти брешеш, ну добре, ти скажеш правду. За ніч надумуєшся, дайте йому повечеряти». Він моргнув третьому емведистові, той зрозумів і голосно сказав «Слухаю». Всі вийшли, забравши всі свої порожні папери, кинувши оком на шпигуна. Він сидів на стільці, переломившись на один бік і тримаючи себе за груди лівою рукою. Кров не переставала текти з носа, і він час від часу кашляв і плював теж кров'ю. Стіл і лампочка на ньому лишилися у камері, а стільці й медисти забрали. У вовчок з-за дверей весь час дивилось чиєсь обличчя. Але американський агент усе сидів так само, не наче замертвів, чи йому було відбито здатність рухатись. Через якийсь час заклав ключ у дверях, і в камеру увійшов перший емводист з невеличким шматочком хліба і великим оселедцем в руці. Він поклав їх на стіл передарештованим і з суворою поблажливістю сказав: Ну, голодний, мабуть, вечерю тобі приніс, добру порцію, хоч і диверсанта, все ж таки людей не їж.